Частина друга. Епіграф Не годиться для бою той, хто ніколи не бачив, як лється його власна кров, Хто не чув, як хрустять його зуби від удару противника, не відчував на собі всю вагу супостата. Роджер Говденський. Роджер Говденський, англійський хроніст 12 століття. На північ. Отже шукач просто лежав собі до лілиць змокнувши до нитки і намагаючись не рухатись і водночас не закацюбнути, та дивився з-поміж дерев на той бік долини, де саме йшла армія Бетода. Там, де він лежав, вона не надто добре проглядалася, видно було тільки частину стежки над гребенем. Але цього було досить, щоб побачити, як тупають повз нього карли, на спинах у них були яскраві мальовані щити, їхні кольчуги виблискували цяточки металлого снігу, а списи високо здіймалися між стовборами дерев. Вони йшли без упину лава за лавою. Вони були далеченько, але він неабияк ризикував навіть на такій відстані. Битот не втрачав обережності. Він розіслав людей на всі боки, на гребені та висоти, повсюди, де хтось, як йому здавалося, міг угледіти, що він робить. Він послав кількох розвідників на південь і ще кількох на схід, сподіваючись обманути тих, хто за ним стежив. Але шукача він не надурив, принаймні цього разу. Битот вертав туди, звідки прийшов. Вертав на північ. Шукач різко вдихнув і протяжно-сокрушно зітхнув. Ради мертвих він стомився. Він дивився, як крихітні постаті строєм йдуть крізь сосновий гілля. Він багато років ходив у розвідку для Бетода. Приглядав для нього за такими от арміями. Допомагав йому вигравати в битвах. Допомагав йому стати королем, хоча тоді йому таке і не снилося. Дещо змінилося докорінно. Дещо лишилося таким самим, як завжди. Ось він застиг на місці, лежачи до лилиць у багні і дивиться вгору так довго, що йому були шиє. Постарів на 10 років, а йому ані трохи не стало краще. Він уже майже не пам'ятав, чого колись прагнув, але не сумнівався, що цього не прагнув ніколи. Скільки вітру промайнуло, скільки снігу нападало, скільки води сплибло, скільки боїв, скільки переходів, скільки всього змарновано. Логіна вже нема і Форлі нема. Та і для них усіх час швидко спливає. Мовчун прослизнув крізь замерзля кущі до нього, сперся на лікті та визирнув на карлів, що сунули дорогою. «Мммм!» – гмекнув він. «Бе йде на північ», Madame, Prix, – прошепотів шукач. Мовчун кивнув. «У нього повсюди розвідники, але він точно йде на північ. Про це варто розказати Трудобі. Ще один кивок. Шукач нерухомо лежав у волозі. «Мене сили кінчаються». Мовчун підвів погляд і підняв брову. «Ми стільки старалися, а навіщо? Усе як завжди. На чийому ми тепер боці?» Шукач махнув рукою на людей, що сунули дорогою. «Ми що, маємо битися з ними всіма? Коли ми вже відпочинемо?» Мовчун знизав плечима та стиснув в уста так, ніби замислився над цим. «Коли помремо?» І це таки було гіркою правдою. На інших шукач натрапив не одразу – їх і близько не було там, де вони мали бути. Правду кажучи, вони недалеко відійшли від того місця, де були, коли він пішов. Першим він побачив доу, який сидів на великому камені, набурмосившись, як завжди так сердито вдивляючись у яр. Підійшовши до нього, шукач побачив, на що той дивиться. На чотирьох південців, які дерлися по камінню, повільні і незграбні, як новонароджені телята. Тул і Тридуба чекали на них на дні і вже явно майже не мали сил терпіти. «Бетод йде на північ», – сказав шукач. «Молодець! Ти не здивований?» Доу облизав губи та сплюнув. «Він здолав усі клани, які посміли проти нього виступити. Зробився королем там, де королів не було. Пішов війною на Союз і зараз дає йому прочухана. Він перевернув світ до гори дригом, гад такий. Тепер йому нічим мене здивувати». Шукач вирішив, що тут він має рацію. «А ви недалеко Еге ж, недалеко. Що тут скажеш? Охуйонний тягар ти повісив нам на шию. Він подивився, як четвірка незрабно спускається в яр унизу і захитав головою так, ніби ще ніколи не бачив таких нікчемних тіл. «Охуйонний тягар! Якщо ти хочеш, щоб мені стало встидно за те, що я в той день урятував кілька життів, то мені не встидно. А що я мав зробити?» – запитав Шукач. «Дати їм померти?» «А це думка. Без них ми б рухались удвічі швидше. Їли б набагато краще, та й взагалі». Він зблиснув велиховісною усмішкою. «Я б тільки одного з них до чогось приспособив». Шукачеві не треба було питати, кого саме. Дівка була позаду. Вона була так закутана через холод, що він майже не бачив у неї жіночих форм. Але здогадувався, що під одягом вони є. І це його бентежило. «Дивно, коли поруч є жінка». Відколи вони пішли на північ через гори багато місяців тому, це стало прикрою рідкістю. Навіть побачити якусь жінку було якось соромно і в приємно. Шукач подивився, як вона видирається на каміння, наполовину повернувши до них замурзане обличчя. А дівка уявно міцна, подумав він. Схоже, їй дісталося від життя. Думаю, вона б пручалася. пробурмотів собі під носа дов. Думаю, вона б похвицяла ногами. Гаразд дов. – різко промовив Шукач. – Краще холонь закоханий. Ти ж знаєш, як до всього цього ставиться ці тридуба. Знаєш, що сталося з його донькою. Якби він почув, що ти таке верзеш, яйце б тобі на хрін відрізав. – А що таке? – відповів дов, вдаючи невинність. – Я ж просто говорю, хіба ні. Мені не можна цим дорікнути, коли хтось із нас в останній був із жінкою. Шукач насупився. Він точно знав, коли це сталося з ним. Мабуть, то був останній раз, коли йому було тепло. Він скрутився калачиком разом із шарі перед багаттям, із широкою, як море, усмішкою на обличчі. Саме тоді битот сплутав ланцюгами його, логіна та всіх інших, а потім витурив пославу вигнання. Він досі пам'ятав, якою бачив її востанє. Вона роззявила рот, з подиву та страху, тим часом як його витягували з-під ковдр голого та напівсонного. Він репетував, як півень, який знає, що йому ототь скрутять шию. Коли його силоміць забрали від неї, було боляче. Щоправда, не так боляче, як тоді, коли Скейл копнув його по яйцях. Та ніч загалом вийшла болючою. Він і не сподівався її пережити. Біль від копняків із часом у щух, затей біль від тієї втрати так і не в остаточно. Шукач пригадав запах її волосся, звучання її сміху, теплота, м'якість її спини, якою вона притискалася до його живота у вісні. Ці спогади були довряче зужиті. Перебрані та затерті, як улюблена сорочка. Він пам'ятав це так, наче все сталося минулої ночі. Йому довелося змусити себе викинути це з голови. «Не думаю, що пам'ятаю такі далекі часи», – буркнув він. «Я теж», – відповів Дов. «Тобі хіба не набрядає трахати власну руку?» Він знову поглянув на схил і притсмакнув губами. В очах у нього з'явився вогник, який не дуже сподобався Шукачеве. «Кумедна!» «Цього не так вже і куртить, коли це не з'являється в тебе перед носом. Це все одно, що простягнути м'ясо голодному так близько, що він відчуває його запах. Не кажи мені, що не думаєш ти саме!» Шукач несхвально на нього глянув. «Мені здається, що я думаю не зовсім те саме, що й ти. Якщо треба, засунь свого прутня в сніг, це має тебе остудити!» Доушироко всміхнувся. «Скоро мені доведеться його кудись засунути, це вже точно!» «Юй!» – забулав хтось на схилі. Шукач потягнувся по лук і придивився, чи їх бува не винюхали битодові розвідники. А це просто принц послезнувся і гепнувся на сраку. Доу насмішкувати скривившись, дивився, як той качається на спині. Таких ні ще світ не бачив, геш. Він тільки те й робить, що затримує нас так, що ми йдемо вдвічі повільніше, ніж треба. Вирішить гучніше від свині, яка народжує, жере більше, ніж йому можна, і сере по п'ять разів на день. Вест допомагав йому підвестися і намагався трохи обтрусити його плащ. Ну, не його плащ, а той, який йому дав сам Вест. Шукач досі не розумів, чому розумна людина може отнути таку дурість. Надто вже холодно ставало тепер, як не як середини зими. На хіба хтось став би йти за цим гівнюком?» – запитав вдову, хитаючи головою. «Кажуть, у нього батько сам король Союзу». «Який толку тому, чий ти син, якщо ти сам гівна вартий?» «Якби це падло горіло, я б на нього і не постяв!» Шукач не зміг не кивнути. Він би повівся так само. Вони сиділи довкола місця, на якому було б багаття, якби Тридуби дозволив їм його розкласти. А він, звісно, не дозволяв, хоч як благали південці. Не дозволяв, хоч як холодно ставало. Поруч були розвідники Бетода. Це було б все одно, що не весь голос закричати про свою присутність. З одного боку сиділи Шукач і всі інші, дуба, доу, тул і мовчун, який сперся на лікоть, так, наче все це його не обходило. Союзники були навпроти. Пайк і дівчина досить відважно терпіли холод, у тому і голод. У них було щось таке, що підказувало шукачеві, вони до цього звикли. Вест мав такий вигляд, ніби вже майже виснажився, і дмухав у складенні ковшиком долоні так, наче вони були готові почорніти і відвалитися. Шукачеві здавалося, що йому треба було залишити плащ собі, а не віддавати його останньому гурті. Принц сидів посередині, задерши підборіддя та намагаючись удати, ніби він не покоцаний, не забрьоханий і не починає смердіти так само, як вони усі. Ніби він здатен віддавати накази, до яких хтось може прислухатись. Шукачеві здавалося, що тут він помилився. В такому гурті, як у нього, ватажків обирали за дія, а не за походженням. Обирали ватажків за стриженням, і з цієї точки зору вони брадше слухалися тієї дівчини, ніж цього придурка. Нам час обговорити свої плани. Нив він. Дехто з нас страждає в пітьмі. Шукач бачив, що Тридуба вже починає супитися. Йому не подобалося, що цього ідіота доводиться тягати з собою, а тим паче не подобалося прикидатися, ніби його колиша принцева думка. Ще було кепське, що не всі розуміли всіх інших. Із союзників північну мову знав тільки Вест. Із північан мову союзу знали лише Шукач і Тридуба. Туб, може, більш-менш розумів сенс сказаного. Доу не розумів і цього. Що ж до мовчина, то мовчання всіма мовами означає приблизно те саме. «Що він зараз каже?» – пробурчав Доу. «Здається, щось про плани», – відповів йому Тул. Доу пирхнув. «Та всі знання цього гівнюка гівна варті!» Шукач побачив, як Вест ковтнув. Він непогано розумів, що зараз говорили, і здогадувався, що декому майже урвався терпець. Однак принц і близько не був такий розумний. «Було б корисно знати, скільки ще днів, на вашу думку, знадобиться нам на дорогу до Остенгорма. «Ми й не йдемо на південь», – сказав північною мовою Тридуба, перш ніж його високістю встиг договорити. Вест на мить перестав дмухати собі в долоні. «Не йдемо?» «Ми від початку туди не йшли». «Чому?» «Тому що би тут вертає на північ». «Це точно», – докинув Шукач. «Я його сьогодні бачив». «Чому він звертає назад?» – запитав Вест. «Коли Остенгорм безборонний?» – Шукач зітхнув. Я не затримувався, щоб його спитати. Ми з Бетодом не в найкращих стосунках». «Я скажу тобі, чому?» – посміхнувся Дов. «Бетодові ваше місто не треба, принаймні поки що. Йому треба розрізати вас на такі дрібні шматочки, щоб їх можна було жувати», – додав Тул. Шукач кивнув. «Як той, з яким були ви, той самий кісточки, якого він саме випльовував». «Перепрошую». Різко обізвався принц, не здогадуючись, про що тепер йшлося. «Та, можливо, було б краще, якби далі ми розмовляли спільною мовою». Тридуба, не звертаючи на нього уваги, продовжив говорити північною. «Він розірве вашу армію на маленькі шматочки, а тоді розчавить їх один за одним. Ви думаєте, що він іде на південь? Значить, сподівається, що ваш маршал Бур пошле людей на південь. Він злапає їх сплячами, як вертатиме на північ. А якщо їх буде досить мало, то поріже їх на шматки, як порізав інших. А потім, прогримів тул, коли всі ваші милі солдатики воз'єднаються з землею чи втечуть назад за воду, він без поспіху розлучить тутешні містечка, як горішки в а його карли накладуть лапи на їхній вміст. Доу втягнув повітря крізь зуби, позираючи на дівчину навпроти. Дивився він, як злий пес дивиться на шмат бекону. Вона поглянула на нього у відповідь, і цей погляд подумав, шукач багато чого сказав про неї. Він сумнівався, що йому стало б відвага й зробити те саме в її становище. Бетод іде на північ, а ми підемо за ним, Тридуба сказав так, що стало очевидно, це не підлягає обговоренню. Будемо стежити за ним і сподіваюся, рухатися швидко та йти попереду, тож, якщо твій друг бур поприкрізь ці ліси, ми зможемо підказати йому, де битот, перш ніж він напориться на нього як сліпець насраний колодязь. Принц сердито вдарив по землі. Вимагаю повідомити мені, про що зараз говориться. Щоб тот прямує зі своєю армією на північ, – процідив йому Вест крізь ціплені зуби, – і що вони мають намір піти за ним. Це нестерпно, – різко вигукнув дурінь, смикаючи себе за брудні манжети. Такий план дій наражає нас усіх на небезпеку. Будь ласка, скажіть їм, що ми негайно вирішаємо на південь. Тоді вирішено. Усі повернулися, щоб побачити, хто заговорив, і по-справжньому вразилися. Це мовчун, заговорив союзною, плавно і рівно, як сам принц. Ви йдете на південь. Ми йдемо на північ. Мені треба відлити. Він підвівся та зник у темряві. Шукач із роззявленим ротом дивився йому вслід. На що йому було треба вивчати чужу мову, якщо він ніколи не вимовляв більше двох слів підряд рідною. Чудово, пронизливо і налякано вигукнув принц. Краще в годі було й чекати, ваш високосте!» – зашепотів йому вест. Вони нам потрібні, без їхньої допомоги ми не дістанемося ні до Остенгорма, ні кудись ще. Очі дівчини ковзнули вбік. А ви хоч знаєте, де південь? Шукач придушив смішок, але принц не засміявся. Нам треба на південь, загарчав він, і його лице засіпалося від гніву. Тридубо пирхнув. Хлопче, баласту справа голоса не дають, навіть якщо припустити, що в цій ватазі голосують, а в ній таки не голосують. Він нарешті заговорив союзною та шукачеві здалося, що принц не надто зрадіє, дізнавшись, про що йдеться. У тебе була можливість віддавати накази і поглянь, до чого це тебе довело, не кажучи вже про те, що тим людям вистачило дурості робити так, як ти їм велів. Можу тебе запевнити, що наших імен ти до їхнього списку не додоси. Якщо хочеш іти з нами, краще навчись не відставати. Якщо ж хочеш віддавати накази, то що ж? Південь отам, сказав шукач і тицнув великим пальцем у ліс. Удачі!